A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim Bismillahi r-Rahman r-Rahim Elhamdulillahi rabbil alemin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Omani ehteda bi hadihi wastana bi sunatihi li yawmidin. Të nderuar shikues, se selam alejkum ورحمه الله وبركاته. Jemi përsinë në emisionin ton, qytetërimi i vlera. Emision ky me të cilën do të mundohemi të nxjerrim në pah bukurinë e feston, vlera që i posedoim dhe të cilët jemi të gatshëm t'i ndajmë me gjithë njerëzimin. Me cilët jemi të gatshëm ta zbukurejmë jetën tonë në këtë botë, duke shpresuar shpëtimin e Allahut subhanahu wa taala në ahiret. Allahu Gjeleshanuhu o Gjelle Gjelaluhu, pre neve kërkon jetë fisnike. Allahu nuk ne ka ligjësuar në islam dhe qka që ne e vështison jetën. Për kundrazi, jeta që Allahu Gjeleshanuhu e ka caktuar si mënyrë, se si duhet të jetojmë, është të bukur, në të të, në të nuk ka gjera që nuk janë të mira dhe të këndshme, por është jetë e cila nështë është në pajtim me porosit hujnore, me të cjet njëri ju të të shmangët nga shumë probleme dhe nga shumë gjira të pak kënshme në këtë jetë nëse e zbaton porosin hujnore. Përndaj, edhe vlerat si vlerat islame që ne i posedojmë dhe të cjet i zbatojmë dhe me të cjet krenohemi, jonë pies e mënyrës e si Allahu Gjereshanu hojka definuar fejnë, si Allahu Gjereshanu hojka caktuar rukëtimin tonë në këtë botë. Edhe pasçi kemi besuar se Kurani është libri i Allahut subhanehu ve teala dhe pasçi kemi besuar se Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem është i dërguari i ti, tij. Çdo gjë që ata e kanë konceptuar si të mirë ne e pranojmë si të mirë. Do të thonë gjykimi mbi gjërat kthehet tek kë Allahu subhanehu ve teala. Sepse ne ne disa gjëra që Allahu i ka lejuar i konsiderojmë të pa lejuara. Dalim gafe. Faktikisht ne e biblersojmë gjukimin tonë edhe vendosin bi gjukimin Allahu subhanahu a ta talë. Një gjë e cila nuk është elejuar, e lejuar. Një gjë e cila nuk pajtohet me mënirës e si gjërat i sheh apo i perseptojnë një besimtar i nështruan dhe Allahu subhanahu a ta talë. Përnda e allo gjërë shënë të thotë, vajnë ta atu muhum innekum le mushqirikune se ju ju bindën e atyre. Edhe planoni gjukimin e atyre. Edhe ndryshoni Ata që Allah u gjërësha në thotë, duke i konsilorën si të pavartet, e konsilorën si të pavartet, atë që Allah u ka thonë, atëre ju do të i deni, nga feda dhe të bëheni, politejistë. Djetështë Allah u gjërësha nukërën, kërën a thotë, Alla ma'ahad i lejikum jabeni ademe, Alla ta'abudu shëtan. A nuk ju kam, nuk e kam marë zotimin tuaj, o ju bitë e ademit, o ju pasardësit e ademit, që të mos e alduron e shëtanin. Dikush ka mundës nuk i bëj sejtë, nuk i bëj rëku. Adhurimi dhej shejtani të shetat herë, kur ti indikuar nga shejtani e ndryshon do një qendrim për do një qështje, edhepse është në kundërshtim me shpadhen hinore. Qështje e pa që duhet të kene para si shvlezër të ndërruar dhe motrat të ndërruara, është se islami është sistem i cili është i përstaqën. Kësot ne, jetën në kohën e zhvillimit të mahnitshëm hutues të teknologjisë. Edhe tani, madje edhe fëmiu, edhe fëmia, edhe dikush që pa ka pak informata flet për disa programe që janë kompatibile për disa lloje të kompjuterave. Mos të flasim për gjëra tjera. Mos të flasim për veturat kur ku flitet se pjesët janë origjinale, janë shumë më të mira dhe më të përshtatshme për veturat se sa pjesë që nuk janë origjinale, por që janë kopje. Prandaj Islami, si mënyrë, sësi duhet të funksionë një riu, është diqka e cilë e është e përshtashme për lojnë njërëzorë. Për natyru nësësi e ka kryuar Allahu Gjereshanu si një dualitet, si një shpirt dhe si një trup. Dhe brenda këti konteksti, mënyrë asësi Allahu të ka caktuar jetesën tënde, është me burim hynorë. Dhe më thënë, a e që e veqon, islami, islami si sistemi jetës, edhe vrërët islame si pjesë apo si shtylë ati, ati sistemi është fakti se a i ka burim hynor. Shpallës i këti sistemi është Allahu Subhanehu e talë. Nëse dikush sëmuret edhe së mundi ati ka të bëjë me ndonje pjesë të trupit, a i do të mundohë që ta gjej njeri unë më të arsimua, njeri unë më të ditur, rëtha sa i qështje dhe do të konsultot me të. Madi do ta konsultohet disa herë derisa ta zbulon shkakun e smundjes edhe ku është rrimi i tij. Ngase është i bindur se ai njëri apo ai person është ai i cili më së miri e ka hulumtuar e ka studiuar atë pjesë të trupit. Çfarë do të thoni kur ta kemi parasysh se Allahu Xhehenahu e ka krijuar njeriu? Edhe e ka ndëruar duke e krijuar me dorën e Tij, duke ia dhënë shpirtin duke ndëruar në bi kriesa tjera, dhe duke i urdruar me leke që ti bëjnë seshde. A me ndoni se Allahu Gjeleshanu këtë kries, ka që të qmuar dhe ta len pa uzim? Ta qëhem kushtim ishpando nje, katalog se si duhet të jeton në këtë bot? A se si. Këtët, pejgamberis Allahu a.s. Wallahi, betohet Allahu subhanë, pejgamberis Allahu subhanë, në Allahu në Gjeleshanu a Gjeleshjelaluhu, Me qëllim çetiu që tregon se ajo që vjen pas këtij betimi është diçka që ka vlerë. Nuk ka nevojë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çetë betot, sepse ne, siç e përmendëm, preobligimet që i kemi është të, bes, të besojmë në lajmin që ai ka thonë dhe nuk ka nevojë që ato fjalë ai t'i vërteton me betim. Por megjithatë, kur do të bëjë diçka, kur do të potencu, do të nënvizu diçka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam betohet tek Allahu subhanahu wa taala do me të regu vlerën e kësoj dunjaja. Për në e thotë, Wallahi, ma të dunja fil akhira, illa mithle ma jëgjalu ahadukum, isbahu hadha fi fil mai, faljen dhurbi ma jargja. Filjenmi faljen dhurbi ma jargja. Pasha Allahun. Krahasimi dunjas, ma akhiretin, o si kur shembu dhe i këti gjishtit, të reguas, i cili futet në uj, edhe pas ta i nëziret, Letë shikon çdo kush prej Juve se sa prej ujit ka mbet në gishtë. Atë vetëm disa pika. Domthon nuk ka mundësi që të krahasohet. Si thënë dietart, kur bëhet krahasim mes diçka që është shumë pak e diçka që është shumë e madhe, atëherë këti vlerësimi i parë që është shumë pak i jepet vlerësimi 0. Domthon ti e krahason zeron me diçka që nuk ka fund që nuk ka kufi, mirësia e Allahut dhe shanu. Prandaj edhe ne duhet kështu ta kuptojmë. Dunjaja dhe akiretit nuk e ka aspak vlerën e malë. Oshë diqka që mundemi lirisht të krahasojmë me zerën. Por, përse rje potencoj edhe në nëvizoj se në kjo, që ne e themi, oshë mënida se si e konceptojnë dunjanë. Në të njëtën kohë, ne e shfridzojmë edhe jetojmë. Përndaj dhe prej porosive të pegamberi sallallahu aleyhi wasallam, ka qenë edhe nëse ndoll, dita e kja medja, di kush për juve në donën e ti e ka një fidan e të mbj Sepse nësa fiton shpërblimin, kërkohet prej neve që ta jetojmë që ta jetësojmë tokën. Prehadithëve që flasin se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka treguar edhe e ka potencuar rëndësinë e vazhdimsinë, vazhdimësisë dhe faktin se kjo ki uldzim dhe vazhdimësia në uldzim janë të lidhur ngushtë me uldzimin Allahu subhanahu wa taala është hadithit ku duke mbajt dhe e pejgamberi sallahu aleyhi wasallam në betejen e ahzabit e ishqiptante këto fjallë dhe thoshte leula ente mahtedejna o Allah po të mosishe ti ne nuk do wala të uzoheshim ola të saddëkna ola salajna nuk do të jepnim lëmosh e asë që do të faleshim fë anzilen sakinëtën alejna për në dhe i zbrit një qëtsim bineve o thëbjit il eqdama in la kajna dhe ne i forcok kombët, kur të balafa qohemi më armikun, armikun inel ula e qatë bega u alejna, këta, që janë përreth neve, këto grupe, këto aleja që janë të buar, me të vërtejt, ne kam bërë për drejtësi, idha e radu, fitneten, e bejna, nëse dëshirojnë që të nasë provojnë, që të në largojnë nga rrugë e drejtë, ne e refuzojnë ata. Përndaj, pejgamberisë Allahu a.s. e të regonë se burimi, i u Në të njëjtën kohë thotë se vazhdimësia është të lidur me Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahu është ajë cili i forcon komët. Ajë Allahu është ajë cina ka mundësu që të japim sada ka. Allahu është ajë cina ka mundësu që të falemi. Pra ndaj, kërkon pejgambesë Allahu alaihu wa sallam që cina zemrës e cila ma vonë dhe të rezulton. Dhe, dhe të manifestohet me një kontinuitet në veprat të mira dhe në adurim dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra ndaj, Nëpër duave, çemse shpeshti ka bo i ka bë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam qaćen ya ja, muqallibal qulub o ti çe i luton zemrat, fabet qalbi ala dinik përforcoje zemrën tim në fen tënde. Ajo që e dallon konceptin islam biblera, biblerat është se ajo është i qartë edhe është më satur për dalim nga koncepti i vlerave në përendim. E lezova para disa disë, në përendim tani, vetë definicion i vlerave, shpesher, është indikuar nga dy gjira. gjera. Gjeja e parosh, gjurëmimi apo synimi drejt idealizmit e tepruar. Të do më tonë, përmendin në disa gjera që ndoshtë të dhejën tepër të idealizuar, që nuk egzistojnë. Për shkak se, në përendim e shohim atë dalim brenda jetës njërzore, do më tonë, atë dalim të dukshëm mes personalitetit sësi duhet me qenë edhe sësi është. Prandaj, edhe vetë, si përstëndisë sociologë, vetë jetë e njërëzve është boj një skene madhe aktrimit ku si pas situatës, aktrimi ndryshonë. Aktrimi ndryshonë. Prandaj, e japin do më thonë një shembuj, një shembull me e, atë kamarjerin si dhe i shërben njërëzve. Dhe kur denë në mesin njërëzve, aj duket i drejt i bukur, i bushteshur dhe vazhdimisht i gata për të shërbuar njerëzit. Ndërsa ku largohet nga salla e ushqimit ku ai shërben ushqimin apo piet, atë repër një herë ndryshon gjendja e tij, domethënë fillon edhe gërrmueset e adopsohet edhe fillon të shfaq ato pikat dopta. Prandaj, thot, e adopta. Prandaj, thotë idealizimi i tepruar është problem tek vlerat, sepse nuk ka kontakt me ra, me realën. Ra, domethënë ajo që është synimi i, i vlerave është që ato të bëhen pjesë e jetës reale, nuk jo të mbesin Diçka që është jashtë jashtë jetës reale. Të qenurit robi Allahu xhaleshanuhu, nuk do të më thon vetëm ti nështrohesh Allahu subhanehu ve teala, por në të njëjtën kohë ajo ai nënstrim nën kupton që ta ndijsh apo ta kesh parasysh madherinë e Allahu subhanehu ve teala, atij të cilën e adhuron, edhe ta adurosh atë në mënir ashtu si që i përkon madhërisë Allahu subhanehu et ala prandaj kynë nështrim oshë nështrim i brendshëm zemra për ullet dhe nështrohet duke shprehur dashuri dhe madhërim të Allahu Gjeshanu gjithashtu edhe oshët edhe nështrim i jashtëm në të cilin gjithë trupi veprat e njerëzve i nështrohen madhërisë Allahu subhanehu et ala dhe veprojnë në pajtim me ato gjira që i donë prej neve Allahu subhanehu et ala Prandaj të qeni trobi Allahut është në ushtrim i plot, për ulje i plot me zemrën e njeriu, gjithashtu edhe për ulje i plot me manifestimin e jashtëm. Prandaj është në ushtrim i plot, në ushtrim i cili nuk ka kufizime dhe në të cilin Allahu ti nënshtrohet edhe brendësia, por edhe e jashtme. Brendësia është një gjë që sinohet. Osh një gjë që islami, do më thonë, e merë parasysh edhe e respektohen këtë aspirat. Edhe kjo vlerë në islam e ka kuptimin se njeriu i cili, do më thonë, osh i detiruar me obligimet, nuk osh i ndarë për njerësve tjerë nga aspekti i obligimeve dhe nga aspekt, aspekti i drejtëve. Përndaj, si pas definicionit islam të barazis, barazis osh se njeriu i ka të njëjtat obligime, sikur vllau i ti musliman, gjithashtu edhe i gëzon të njëjta drejta sikur vllau i tij pa shtesë apo pa munguar diçka. Prandaj kjo është kuptimi i barazisë në Islam, që njerëzit të kenë të drejta të barabarta dhe të kenë obligime të barabarta. E emri, bukuria absolute apo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 tek njeriu, tek vepra, apo tek sendi nuk është arritur që të përmredhen gjitha cilësit që shkaktojnë, dhe më thonë që e arsjetojnë emrimin e ti si të bukur, edhe është, dhe më thonë, aqë sa ka arritur që të të të bon prej veprave të mire. Dhe bukuria, si nocion, si term është përmendur edhe në tekstet e shpaldis finore, në librinë Allahu Gjeleshanuhu dhe në suretin e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Edhe,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 që ka tek njeriu apo tek gjërat dhe tek veprat që i bën. Prandaj, e bukuria si cilësi apo si atribut është një cilësi që ju që ju bashkangjitet disa veprave, disa gjërave dhe në vetë është shkak që ajo a, të të jetë cilësi e lavdruar, cilësi e preferuar, cilësi pozitive. Çdo veprë e mirë e cila ka të bëjë me fjalën dhe ka të bëjë me veprat Sa i përket mirësis në fjal, është kur njëri u fletë mirë, edhe, do më thonë, gjithë komunikimit, edhe zbukuron fityrën e ti me busqeshe, mundohët që me fjalë të mira të përfiton e, mirësin apo të përfiton do një njeri dhe të afron më pranë vetë vetës. Pastaj në pranë vetë vetës të afronë më pranë Allahu subhanahu a ta'alë. Edhe kjo është ajo që mund të quajme edhe si edhja e mirë. Do po thon, njeriu ka mundësi që me sjelljen e tij të mirë të arrijë shkallët e njeriu që agjeron pandërprerë dhe atë që fal pandërprerë. Prandaj, prandaj fjala është ajo me të cilën ne do të mundohemi që ta afrojmë dikën, por duhet të jetë e kufizuar. Dhe mos të tejkalohet kufia kufiri asaj që është mesatar, sepse shpesh e njeriu, nëse te te pron me stolicit e fjalëve mez bukurimin e fjalëve dhe mundohet që me i rendit ato në mënyrën më të mirë, ndoshta edhe haron esencën. Dhe premjetit shndrohet në synim. Premjetit shndrohet në synim. Dihma më ma e madhe. Dihma makriosore që njeriu duhet ja ofron vllaut të vet musliman. Apo njeriu në përgjësi, osht që ta porosis, çetë porosit, çetë porosit ata që ta thret atë në të vërtetën, edhe ta nxitë, edhe të mundohet që ta afrojnë më pranë të vërtetës. Edhe pastaj, bashkarisht ta këshillojnë njëri tjetrin, ta porositin njëri tjetrin në durim në këtë rrugë. Kjo sure, edhe pse është e shkurtë, ajo në vetë përmban kuptime të mëdha edhe prej kuptimeve dhe porosiveve më, më, më madhështore, është porosia që njerëzi të këshilojnë, të porosisin, të jakumtojnë një tjetrin, të vërtetën, edhe të ndihmohen. Edhe kjo është esensa e bashkëpunimit në mirësi edhe në devërqëmëri. Gjithashtu, prej ajetëve ku përmendet bashkëpunimi, është edhe ajeti ku Allahu gjeleshanu hu, o gjelle gjelalu hu, thotë, و تعاونوا على البذ والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. ndihmojeni njëri tjetrin në mirësi dhe në devotshmëri dhe mos e ndihmoni njëri tjetrin në mëkate dhe në armiqë. Qurbesimtari është i vëdijshëm se si besimtar ka nevojë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 Gjithashtu, ajo, ajo bashkëpunim i largonë atër që mund të quenë padurimin dhe urejtjen edhe zilin e cilja egziston mes njerësve. Dhe në kur ka bashkëpunim i cili jo është i sinqertë, i cili nuk është për interesit e kësa i do njojë, i cili nuk është për ndonje qëllim ingusht që lidhët me ndonje individ, atër do të largohet edhe zilja do të largohet edhe urejtja, A të herë do të largohet edhe ajo që njëhet si një loj pa durimi i cili egziston të ek njerëzit. Nëse e shikojmë historinë e pejgamberve, nëse e shikojmë historinë e njerëzë besnik që ishin pranë pejgamber të Allahut a.s. Nëse e shikojmë jetër njerëzëve të mirë, do të shohim se një gjë daluese ishte e veçant për ta. Ajo gjë daluese ishte sjeve e mirë ështëdhja e, e mirë ishte dukuria dominuese në jetën e tyre. Dhe morali dhe vlerat morale me të cilat dalloheshin ishin stolia e tyre, ishin zbukurimi i tyre. Prandaj ata arritën që para as tyre, ti të bëj njerëzit që e njohin ato vlera, njerëzit që i pranojnë ato vlera pranojn dhe shkaktuan apo ishin shkak që të krijohet një bashkësi ku dominojnë vlera, në veçanti kjo vlerë e solidaritetit dhe kjo vlerë e qendrimit njëri pran tjetrit edhe në situatat më të vështira. Prandaj morali është fillimisht një virtyt i të dërguarit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu është një vepër me të cilën arrihen pozitat e larta në shoqëri. Domethënë e kanë për qëllim për pozitat e larta që janë në zemrat e njerëzve, jo për pozitat e larta që arrihen në mënyrë tjetër, ku njerëzit mundojnë që të arrijnë me pasurinë e tyre dhe me ndonjë post që e ushtrojnë. Ëh, prej mjeteve që i kanë përmendur dietarë se si ta rikthejm apo si ta rindjellim këtë vlerë e ngushëllimit dhe qendrimit pra nevojtarëve dhe prand të sprovuarve, është edhe të jemi prej tyre ku ta humbin ndikojë që kanë qenë dashuri e tyre. Prandaj shumë e rëndësishme është që kur ta shprehim ngushëllimin, ta shprehim me fjalë të mira dhe të buta dhe të zgjedura sepse fjala e mirë e shprejhën në mënirë të mirë do shta ndikon tek familia edhe ata e zgjedin rrugën e durimit edhe e shpresojnë takimin me ata që e kanë humë të kallahu subhanehu etale do shta kjo ndikon që sabri ti të bëhet dominant në gjitha vej pra të ati njëriu që e ka humë burt sepse njëriu është i dokë për ndonjëherë një fjala e shprejhën mirë ndihmon që aj të rikëthe Thonë, në qenjëti si një kries e, logike e arsueshme dhe ta zgjedh rrugën e durimit dhe gjithashtu ndërështa ja lehteson vështirësin që e ka përjetuar. Thuët se kur ka ndrujë jetë biaja bia e me hdiu të cili ka që një prej halifeve të dinastisë të abasive në Bagdad është mërzitur shumë edhe thuët se asku naslia nuk e kanë pa as të mërzitur dhe as të piklluar për shkak se ajo ka humbur bijën e tij. Prandaj është ulur edhe i ka prit njerëz që i vinë për ta ngushëlluar dhe në mesin atyre që ka ardhur ka qenë edhe Ibn Ebi Sheybe isili i ka thonë të ka dhënë Allahu xhaleshanu për këtë me të cilën të ka sprovuar, ta ka kompenzuar me shpërbim. Shiko, fjalë e ziedot, këtë sprov që ti do ke përjetuar duhet të jesh i bindur se Allahu do ta kompenzon atë me një shpërbim. Duhet a dim se çka të feja, çdo obligim që e kemi, çdo të drejtë që duhet ta gëzojmë, apo obligim që e kemi ndaj tjetrit, apo ndaj ndonjë gjëje duke ruajtur dhe duke u kujdesur për ta, është emanet dhe besnikni. Për këtë vler islame Allahu subhanahu wa taala ka shpallur disa jetën e kohën edhe Allahu Gjeleshanu hu e ka potencuar rëndësin e besni krisë. Sepse Allahu Gjeleshanu hu, si Zotion, aje që i si në mënirë më të mire, e dinë se qëfar në bëndobi dhe qëka është në dëmin ton, në i ka të reguar vlera që në duhet i pranojmë, ti instalojmë në mënirën se si e tëjmë, edhe të njëtët i zbëtojmë. Për edhe Allahu Subhanehu etale, për emanetin fletë në më shumë se një ajetë. Allahu në Kuran thotë, Inna Allahe je ja emurukum entu eddu l'emanati ila ehliha. Allahu subhanehu e thalë. Ju urdhran që gjira që ju kam besuar, që, që i keni pas të besuar, dhe vëta që dikush i ka besuar të kju, u a ka dorzuar në amanat, në ruajtje, në në mbrojtje, në përkujdesje, që ti këtheni të këzotet e tyre, të këponarat e tyre. Kër flasim për rëndësin e sinceritetit në një shëqëri, duhet të kihet parasysë se nuk është e mundur që të rregullohen raportet shoqërore. Nuk është e mundur që të rregullohen uh, marrëdhëniet ndërnjerëzore. Në, në shumicën e rasteve ato bazohen mbi të vërtetën apo mbi atë që e thot njeriu. Sepse nuk është e mundur që ne të njohim qëllimet e njerëzve. Nuk është e mundur që ne të njohim nevojat e njerëzve. Nuk është e mundur që ne të arrijmë deri tek vullneti i njerëzve. Çfarë është dëshira e tyre? Nëse ata nuk e shprehin me fjalë, prandaj gjuhaja është mënyra se si ato i shprehin qëndrimet e tyre, i shprehin qëllimet dhe synimet e tyre, i shprehin nevojat e tyre dhe i shprehin emocionet e tyre. Dhe në një shoqëri, në të cilën dominon gënjeshtra, atëherë ne nuk kemi mundësi ta njohim realitetin, i cili përket, u përket këtyre gjë, gjërave. Nuk mundemi ta njohim cili është synimi i njeriu. Nuk mundemi ta njohim se çfarë është nevoja e tij. Nuk mundemi ta njohim qëfarë emocioni për jeton. Prandaj, gjuha është bërë si një mjetë për të ashprehur atë që ka. Prandaj, në një shoqiri, në të cjenë dominon gënje shtra, njerëzit e në larkë realitetit, edhe jetojnë, edhe ndërtojnë gjukime, pastaj edheve prime në bastë të gënje shtrave që i kanë dhe gjuar, apo në bastë të fjallëve të cjenë ndoshta nuk e kanë sasien e duhur e vërtëtsis që të, dhe prohet në mënyrë të duhur. Allahu prej neve kërkon që ne maksimalisht të tregojmë se ne jemi nevojtar për ato të mida që i ka Allahu subhanët. Allahu është i pasur, nejemi të varë, për Allahu në kuran thot, Udu U duhu rabbekum të darruan vë khufje, inna hu la ju hibul mu'tadin. Lutën i Allahu subhanët me për ulje dhe Dhe më thonë, me zëtë ullur, Allahu nuk i do ata që te i kalen, që te i kalen kufi që i ka vendosur, Allahu subhanahu wa ta'ala. Wala tufsi dufi l'ardhi ba'da islahi ha, wa du'uhu khaufen wa tama. Dhe mos bëni qregullime në tokë, pasi që tokë ka është regulluar, pasi që Allahu i ka vendosur ligjet, edhe lutën i Allahu subhanahu wa ta'ala, me frikë edhe me lakmi për të mija që i ka. I në rahmet Allahi, karibu min al muhsinin, me të vërtejtë mëshirë, Allahut është afer atyre që janë vepër mirë, afer atyre që e kanë kuptuar, se kanë nevoj për veprat e mira, si një rrug e vetme, për të arritur dhe të këtë mira që i ka pregaditur, Allahu subhanehu etale. Pra da, kjo është lakmija e lavdruar, lakmija e besimtarit, lakmija e ty që vep, vepron mirë, lakmija e ti që i nështrojtë Allahut, lakmija e ti i cili mundohët që nëpërmjet rrugëve të lejuara të përfitojnë mirësitë e Allahut subhanahu wa ta taala dhe lakmia e, ty e, ta e tyre që mbështetet tek Allahu subhanahu wa taala, dalë nuk është sikur lakmia jo siku e tyre të qiojë lakmia e urreitor, sikurse është lakmia e jo besimtarëve, sikurse është lakmia e njerëzve të mashtruar pas kësaj dhunjaje, sikurse është lakmia e njerëzve që e kanë kuptuar Islamin vetëm si një deklarim, dhe ata si ne prononcim, por nuk e kanë kuptuar Islamin si mënyrë jetës, gjithashtu nuk lejot apo është rrirë të këllahu subhanu të tala, lakmija e tyre që të rëmundin e tyre e angazhojnë në këtë jetë. Mm -hmm. Ky libe që të erëthi, o Muhammed, kjo shpadi me të cilin Allahu të veqoj, Allahu e bëri atë dritë, me të cilin Allahu gjeleshanuhu i uzonte, ata të cilin i kishtë e zjedhur prej roberve të ti wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ra'ti o muhammed e ke nje veçori ajo se allahut ka mundësuar ty qe te bëhesh udhëzues i njerëzve domethën ai i cili i orienton njerëzit drejt asaj e cila është e mirë për të drejtasaj e cila është e dobishme për të drejtasaj e cila është rruga e jetës së mirë në këtë botë dhe rrugë e lumturisë së përhershme në ahiret prandaj Allahu subhanehu e tala ta i dha Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, argumente bindese me të cilët a i orienton të njerëzit drejt asaj e cilë e është e mirë dhe e dobishme për ta. Edhepse uzimi përfundimtar, uzimi i cili është uzimi zemrës, uzimi me të cilë njeriu e pranon edhe mundohë që të aruan iman në ti dhe mundohë që të vepron, ashtu si që ka caktuar Allahu subhanehu e tala ta me parimet e ti dhe me regulat e ti, Ai udhim mbi anëtham për Allahu subhanahu wa taala. Allahu xhejshanu për neve kërkon që ne ta pranojmë argumentin. Vetëm os pranojmë asnjë pohim i cili nuk ka bazë, nuk ka argumentim të qartë nga libri i Allahut dhe nga suneti i pejgamberit sallallahu alei ve sellem. Paneva kërkon që ne të ndështrohemi dhe ta besojmë atë dhe të mos anojmë kah qëndrimi apo kah mendimi i cili nuk ka basë të qartë të nuk ka argument, përndhe Allahu Subhanehu e talë, thot, edhe i drejtojt njëriut, me një thirje si e ka të bëj me besimin Allahun Gjereshanu. Dhe thot, po të kishtë e Zotë tjetër, përve që Allahu Gjereshanu, në qije dhe në tokë, do të ishim prish, do të ishim qegulluar. Përndhe Allahu Gjereshanu, thot, le u kene, fihima, alihetun, illa Allah, le fese dhe ta, po të kishë pas në qije dhe në tokën, ndonjë zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut subhanehue ta, apo hyjnit tjetër që meritojnë të adhurohen, meritojnë të adhurohen përveç Allahut do të ishin prishur, do të ishin çëngulluar. Fa subhanallahi rabbul arshil Am, amma yasifun. I lartësuar është Allahu, Zoti ifronit, i furonit mbi, i cili është mbi ato atributet që janë veshin Allahu subhanehue ta. Islami Ne ka mësuar apo e ka vendosur se shkenca duhet të përdorët për të siguruar krahas forcës shpirtrore që e ka në muslimant, e që mbështetet në besim, që mbështetet në bindje dhe Allahut dhe në bindje dhe i pejgamerit sëllallahu aleyhi veselam, ka të rëguar se ne duhet të pregaditemi edhe me anën materiale. Edhe me siguri se arritja e fuqis materiale, pajisja me gjërat që janë të nevojshme për jetën njerëzore, edhe për e, ato që quhet që për për parimin e një shoqërie dhe për ndërtimin e një qytetërimi ka elemente materiale, edhe për to duhet të studiohet dhe të kërkohet shkenca që i përket asaj laje. Prandaj Allahu në Kur'an thot du aidu lahum mastata'tu min quwwatin, do ju përgadituni atë sa keni mundsi me çështjet që konsiderohen forcë më që është i që konsilohën fuqi, përnda edhe kjo është ajo që duhet të kemi parasysh edhe të jemi të vedishëm se nuk ka mundësi të zhvillohet një shoqeri e cila nuk investon në dituri, e cila nuk investon në njohuri, e cila nuk investon në përparimin dhe në sigurimin e astyre gjirave që konsiderohen resurse esenciale për zhvillimin e asaj shoqerije edhe për përparimin e ati qytetrimit. Kjo është shumë e rancit e kupten, se ka njëriu nevoj për fen, sepse i mundson ati që ti vendosë gjirat në vendin e vetë, që ti vendosë gjirat dhe ti blerson në mënyrën e duhur dhe të mosë bëndi qka e cila nuk është prej fes islame, apo nuk është prej gjira me cilët madrot, Allahu subhanahu vëtala. Gjithashtu, e që është shumë e rancit, është se njëriu është i kryuar, do më thonë, edhe nga materja, edhe nga shpirti. Feja Islame nuk e mohon këtë realitet. Siç thot një dietar, nëse i shikojmë disa fe tjera, jo mundu që elementi spiritual or apo epshin apo ëndjen të paraqesësi si diçka djallëzore brenda njeriu. Ndërsa në bot kuptimin e Islam, njeriu shpirti i tij është diqka që në esenës është fisnike, që duhet të vazhdohet, të fisnikrohet, duke u lidh me Allah në gjërshanuhu dhe duke bërë veprat të mira me të cien afrotek Allahu subhanahu atal. Islami e ka vendos një regull, në të cien një rju ka mundësi të angazhohet me veprën e ti që të fiton shpërlimin e Allah në gjëret, gjithashtu në të njëjtë në kohë, ka mundësi edhe të knaqit në mirësit e kësaj dunjaje, Përdanin Islamin çdo kujt i jepet e drejtat e tij. Domthon Islami për neve kërkon që ne të angazhohemi, mos të harrojmë asnjë ton në këtë botë. Mos të harrojmë atë që Allahu na e ka lejuar në këtë botë. Mos ta privojmë vetveten, mos jandalojmë vetvetes atë që Allahu na e ka lejuar, sepse kjo nuk është rrugë e drejtë. Allahu subhanehu ve teala, siç vjen në një ajetat, "Watri fi ma ataqa Allahu ad-dar al-akhirah." Natë që takadon Allahu jayshanu mundohu që të gjeshë rrugën, rrugën për me artë të këshpërblimi Allahut në ahiret, dhe më tonë, përdore dunjan si një mjetë, me të cienë dhe të të përfitosh ahiretin, dhe më tonë, atë që Allahut të ka premtuar në ahiret vala ten sa nësibë ten sa nësibë kemi në dunja edhe mos e haro, atë që Allahut të ka caktuar prej hiseve të kësaj dunjojë njeri ju nuk du të aprivon vetë vetën Njeri nuk duhet që vetë vetën të bingarkon me që është jenë e asketizmi të zuhdit kër Allahu i ka dhënë mundësi. Por duhet që të kufizot më ata që është lejuar. Më ata që Allahu Gjereshanu huja ka, leju, jotë, të i kalon kufit. Oshtë fakt se pasuria është provë. Pasuria shpeshër ka qenë shkak që disa njerës ti të i kalon kufit. Por me gjithatë Allahu subhane huetara nuk të ka ndaluar që të të kënaci është me mirësit e kësaj dunja e që Allah u gjëshonë t'i ka dhonë, prandaj mos e haro, hisen dunja e që Allah u t'a ka caktuar, o ahsin kema ahsen Allahu i lejkë, dhe të regohu pa mirës, ashtu si që është reguar apo si që ka veprojë Allahu me ti, ola të bëgjirë fësa dhe fil ardë, edhe mos kërko me anë të pasurisë, që të bëshë regullim dhe rëmujnë, rëmujnë në këtë botë, Inë Allah, halaju hibul mufsidin, Allahu nuk i donë ata që shkatrajnë qeprishin, që, që shkaktojnë rëmuj. Islami e ka madhruar, apo e ka ngritu në një pozit të lartë, që është jenë moralit. Dhe pejgamberis Allahu a.s. i ka përmendur si njëras të daluar ata që kanë sjedhjet të mirë. Thot pejgamberis Allahu a.s. Inë minë ahabikum i leje, wa aqrabukum minni majlasan yawm alqiyamati ahasinukum akhlaqa nyerazit çem sa shumti dua do ne prindera çem sa shumti dua dhe që do të jenë më afër pran meje në ditën e gjykimit në atë ditë kur gjithë do të shpresojmë të jemi afër pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thon ata njerëz jo ja njerëzit me moral të mirë gjithashtu ka thon wa in abghadakum ilayya wa abadakum minni majlasan yawm alqiyamati jo mel qiyamati almutafekehun altharthalun almutashaddiquna asfaukum akhlaqa njerze c moshum yuren i, i dërguar i allahut sallallahu alaihi wasallam e kurrëti nuk është diçka që duhet ta kuptojm aq thjesht është urrëti nga një krije se cila është e drejtë është një urrëti nga një të dërguar të allahut sallallahu alaihi wasallam etsilika vendosur do të thonë allahut ka dërguar me shpatën e fundit që ta t'i uzon njerëzit në rrugën e drejt. Pra ndaj, nësa e thot ka urejt e redikujt, atëherë me siguri, a e mëkat, me të cien, a e ka, dhe më thonë, e ka veshur, vetëvejt e, ka, e, vejshur, e thi, apo, të, në tija, po me të cien është gjytur, është diçka shumë e keqe. Pra ndaj, njerëz që mësë shumë ti i ka urijër pregamberi sëllohu a.s. dhe ka thonë se e në më larkë prej ti në ditën gjukimit, i në ata që e kanë moral të keq. <mur> Pra ndaj një përvlera e rëndësishme është fakti se Allahu subhanehu ve teala e ka shpallur librin Kur'anin. Gjithashtu, preh shpallja e Allahut është edhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto dy burime janë të shënuara, janë të regjistruar dhe janë të ruajtura me qëllim që shoqëria islame të ketë ku të kthehet në ndërtimin e regullave, apo në definimin e regullave, dispozitave, edhe ligjeve që kanë të bëjnë me individin edhe me shoqerin. Pra ndaj, islami është ai i cili është gjithë përfshires me regullat e veta. Edhe aty kemi, dhe oto në libret, burimit e islamit në Kur'an edhe në sunetim e pegamberi sallallahu aleyhi vësene, kemi informata për kryuosin, gjithashtu kemi informata për kryesat, për njeri unë,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 shpallën hynore si një, si një zingjir i lidur nga filimi, dhertë e fundit, dhertë e Muhammedis Allahu Aleyhi Veseram, do të shojmë se Allahu Subhanehu Etala vazhdimisht i ka përmend këto, dhe më të të drejta, duke e filuar, filimisht me të drejtin absolute që e ka Allahu Subhanehu Etala si kryus, që duke të respektoj, që duke të qohet në vend, pas taj duke e filuar me të drejtat e kryesave tjera, si që janë prinderit, si që janë vëlezërit, si që janë, bashkëshortet gjithashtu edhe duke u transferuar edhe tek të drejtat që i kemi ndaj krijesat, ndaj krijesat që Allahu subhanahu wa taala i ka krijuar ose edhe ndaj mjedisit jetësor ku ne e zhvillojmë jetën tonë. A të kërkohet prej shoqërisë islame është të ndërton një shoqëri e cila ka forcën forcë e vet. Forcë qëra sforcë e cila nuk e ka për qëllim që të bën agresion, që të bën padrejtësi, që të realizon qëllime individuale. Është fortë e cila për qëllim ka të realizon porosin hyjnore që Allahu e ka caktuar për njerëzimin, edhe është fortë e cila e realizon dhe e zbaton drejtësinë, i mbron edhe i siguron të drejtat e të gjitha. Është fortë e cila e pengon agresion në të tjerëve uzurpimin gjithashtu edhe krijon kushte të volitshme ku njerëzit i realizojnë obligimet e tyre ndaj Allahut subhanehu ve teala, gjithashtu edhe i zgëzojnë të drejtat e tyre. Nëse kjo arrihet që bashkë me forcën të kultivohet, të mbrohet apo të bashkangjitet edhe besnikëria, kjo është arritja e qëllimit. Këndaj, islami kërkon për neve që zbatimin e forcës të lidhim me besnikrin. Ajo besnikri e cila buron nga besimin e Allahun subhanahu e ta tala. Ajo besnikri e cila parandalon pa drejtsin, e cila parandalon haramin të ndaluarën dhe e cila e promovon drejtësin, edhe e cila nëzit njëzit që vazhdimisht të mundohen të realizojnë qëllimet e të tëre në përbërë rrugët dhe më njërë që Allahu gjereshanu i ka ligjesua. Pra dhe, Allahu subhanehu e tala, këtë e potençon dhe na jep neve një mësim se në ndërtimin e shoqerisë. Forca o shërëndësishme, por ajo forcë duhet i jepet ati njëri u i cili është besnik. Allahun e lusë që këto porosi që i kemi dëgjuar të gjenë vendin në vepra tona, të na udhëzon në rrugën e drejtë dhe ata e lutet që të na edrejt, ilus, bashkon në veprat e mira çdo herë. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته